Розділ п'ятий ТИША. Перше ніж увійти в комірчину, я замкнув двері, що вели з кухні в посудоминю. Але комірчина була порожня. Всі припаси зникли. Мабуть, їх забрав марсіянин. Уперше за цей час я впав у відчай. Я не їв і не пив ні одинадцятого, ні дванадцятого дня. Роти горло в мене пересохли. Я відчував, що втрачаю останні сили. Я сидів у темній посудомийні, кволий і збайдужілий, думаючи тільки про їжу. Мені здалося, що я оглух, бо звуки, які я звик чути з боку ями, тепер стихли. Знеможеному мені важко було навіть підповсти до шпарини, інакше я був би вже там. На дванадцятий день горло моє так уже пересохло, що я зважився підійти до скрипучої помпи біля раковини і видобути пару склянок каламутної і смердючої дощової води. Дарма, що цей скрип міг накликати марсіян. Питво трохи мене підкріпило, і я посмілішав, бо жодне щупальце не з'явилося на скрегіт помпи. Ці дні я часто думав про священника, про його смерть, але думки мої були плутані юривалися уривалися на півдорозі. Тринадцятого дня я випив ще трохи води і, дрімаючи, поринув у безладні думки про їжу та нездійсненні плани втечі. Як тільки я починав думати, мене переслідували кошмари, священникова смерть або розкішні обіди. І в сні і наяву я відчував пронизливий біль і без кінця хлептав воду. Світло, що проходило до посудомині, було тепер не сіре, а червоне. У мене так розладналися нерви, що це світло видавалося мені кривавим. 14-го дня я зайшов до кухні і дуже здивувався, побачивши, що отвір у стіні заріс червоною травою, від якої і світло стало тут темно-червоне. Вранці п'ятнадцятого дня я почув на кухні якісь дивно знайомі звуки. Прислухавшись, я здогадався, що це нюхає й дряпає собака. Заглянувши до кухні, я побачив собачу морду, що просунулася у шпарину крізь червоні зарості. Я страшенно здивувався. Почувши мене, собака гавкнув і замовк. У мене сяйнула думка. Якби пощастило нишком заманити собаку до кухні, я міг би його вбити на м'ясо. В усякому разі його таки слід убити, щоб він не привернув уваги марсіян. Я поповз до нього і покликав пошепки: "Цуцику, цуцику". Але собака витяг морду з шпарини і дременув геть. Я прислухався. Ні, я таки не оглух. В ямі справді тихо. Було чути якісь звуки, ніби тріпотіли крильми птахи, раз долинуло надсадне крякання. Але крім цього, усе тихо. Довго лежав я біля шпарини, але не наважувався відхилити червоної зарості. Кілька разів чув я легкий шурхіт, так, наче це собака бігав по піску, та ще лопотіння крил, і більше нічого. Нарешті, підбадьорений тишею, я виглянув на двір. Яма була порожньою. Лише в кутку з граї вороння билися над останками трупів, з яких марсіяни висмоктали кров. Я оглянув усю місцевість, ледве вірячи своїм очам. Машини сліду не залишилося. Яма спорожніла. Лише з одного краю лежала велика купа сіро-голубого пилу, а з другого кілька алюмінієвих пластин, та чорні птахи кружляли над кістяками трупів. Я обережно проліз через рудий бур'ян і став на купу гравію. Я міг бачити місцевість лише перед собою. Позаду стояв будинок, і ніяких ознак присутності марсіян не помітив. Яма починалася у мене під ногами, проте я міг видряпитися звідси, перелізши через руїни. Нарешті я дочекався звільнення, і я затремтів з радощів. Спершу я вагався, а потім у пориві розпачливої відваги серце в мене мало не розривалося, Таки по поверх руїн, що такий довгий час були мені за могилу. Я оглянувся на всі ніде жодної людини. Після моєї недавньої в'язниці день мені видався сліпуче ясним, небо яскраво-блакитним. Ласкавий вітерець колихав червону траву, що вкривала геть усю землю. А повітря! О, як воно п'янило!